Це був собі присадистий, давно вже він маначив на Січі, був під Андріополем, та й чимало прийняв сердека лиха на своїм віку. Якось опалило його огнем, і прибіг він до Січі, мов, головня з осмаленою почорнілою головою, і вуса козацько збувся, бідолаха, але ні в року знов відкохався Попович, пустив за вухо довгу чуприну. Зростив рясні смальові вуси, і в даха була з його злешкульні речі, з зубами, мовляв, родивсь. Е, братче ба, які кармазини на ляхах. Хтів б я дізнатися, на яких завбіршки силах мається сеє заквітчене військо. Ось я вам гукав звалу місний полковник. «Тривай, тривай, усіх поперев'язую. Віддавайте псюх і рушниці. Бачили, як поперев'язував я ваших лицарів, а ви, відно їх навал з запорожців». І от виставили навіть запорожцям товаришів, поскручуваних мотузами. перед стояв корінний отаман хліб, бештанів і жупана, так само, як з білого п'яного. Соромлячись перед товариством своєї наготи, Та, що всю бран, як пес поганий, Поник отаман головою. За одну ніч посивіла йому місна голова. «Не журись, отамане, визволимо!» – угукали козаки. «Не журись, пане брате!» – обізвавсь курінний бородатий. «Нема в тому твоєї вини, що злапали тяголого. Лихо має спіткати жадного чоловіка, не з мовляв, звідки лихо складеться, але сором ляхам, що не покрили, звичайно, твого тіла. «Ви десь на сплячих, хоробре військо», – казав, порозираючи на вал, Голокопитенко. «Острівайте, но, стрівайте, обріжемо ми вам чуба», – гукали ляхи. А хотів би я подивитися, як там вони обріжуть нам чуприни, казав Попович, повертаючись перед їх на коні та подивившись на товариство, додав. А що ж, панове, бо й правду ляхи кажуть, як набрешуть, як виведе їх отой Черевань, то буде йому всім добре затула. Або що? Хіба той череватий пан характерник, чи що? Запитали козаки, добре знаючи, що Попович, запевне, мав щось утяти. «Але вам те, що за його усе військо сховається, і вже чорт з війси, а за його черева списом не дістане шляха!» Зареготали козаки. Та довго ще й деякі, похитуючи головою, казали, ну, вже оцей навісноголовий Попович не взяв його біс. Коли закрутиком закрутьку, то тільки ну. Та й не доказали козаки, що то воно є таке. ну. «Ей, міщій від муру назад, хлопці. гукнув кошовий. Бо здавалося, що ляхів, як гецю утнув, Вразило те шкілювання, А надто ще й полковник махнув рукою. Скоро поступились, як грюкнуло з валу картеччу. На валу щінилася біганина, І сам сивий вийвода на коні виставився. Аж ось відчинилася брама, І стало військо виступати. Посамперед рушила гусарія шиком верхи. А далі в мисюрках, а там знову в телях та з списами, а за їми у мідяних шапках усе. А нарешті їхали особ ще собі шляхтичі, кожен одягнений по-своєму. Не зволились гордовиті шляхтечі стати у строці з іншими. Хто ж не мав собі кравчини, то їхав один свою своєю челяддю, а за ними знову військо лавам виступало, а там Хорунжий, а за Хорунжим знов Батовий, а далі виїхав отой дуже полковник, а позаду цього війська виїхав отой принизистий полковник. «Не давайте, хлопці, ляхам ладнатись, не попустить у лави ставати», – гукав Кошовий. «Ей, хлопці, крутніть, Веремія, та раптом усі куріні». «А ви облиште башти».